Mülk Suresi Məkkədən azıl olmuşdur. Otuz ayədə. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Höküm, hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır, nə qədər uludur. O, hər şəyə qadirdir. Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq bəlli etmək üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandı. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da odur. Ey insan, sən rəhmanın yaraddığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax. Heç orada bir yarıq, çatlaq nöksan görə bilərsən mi? Sonra gözünü qaldırıb iki defə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorgun düşərək, Yenə də sənə tərəf qaydacaqdır. And olsun ki, biz dünya semasını, Yere ən yaxın olan göyü gəndillərlə, ulduzlarla bəzədik. Onları şeytanlara atılan mərmilər etdik, Və onlar şeytanlar üçün yandırıb yaxan alovlu ateş əzabı hazırladıq. Rəbbini inkar edənləri cehənnəm əzabı gözlüyür. Ora necədə pis məskəndir. Onlar özləri kimi kafirlərə qaynayan cehənnəmə atıldıqlar zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəyilər. O kafirləri olan qeyzindən az qala parça parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora cehənnəmə atıldıqca onun gözətçiləri onlardan məzəmmətlə, məyər sizə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər mi deyə soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdir. Amma biz onu yalancı sahib demişdik, Allah heç bir şeyi nazil etməmişdir, siz sadəcə olaraq haqdan çox azmısız. Onlar, əgər biz peyğəmbərlərin öyüd nəsihətinə qulaq asıb, Ağlımızı başımıza yıxsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq, deyəcək Və beləcə öz günahlarını etraf edəcəklər Məhv olsun cəhənnəm əhli Rəbbindən onu görmədiyiləri halda qorxanları isə Günahlardan bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir Ey insanlar, istər sözünüzü gizli saxlayın, istər açıq deyin, heç bir fərqi yoxdur Allah ürəkdə olanları biləndir. Məkər yaradan sizin gizli saxladığınız hər şeyi bilməzmi? O, hər şeyi incəliyinə qədər biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Yeri, yer kürəsini sizə ram edən odur. Onun qoynunda gəzin, Allahın rüzisindən yiyin. Axır dönüş də onadır. Ey insanlar, göydə olanın Allahın yer hərəkətə gəlib çalıxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmə? Yahud göydə olanın sizin üstünüzə daş yağdıran bir yel göndərməyəcəyini arxainsinizmə? Onda mənim sizi əzabla qorxutmağımın necə olduğunu mütləq biləcəksiniz. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini təksib etmişdirək. Ya Peyğəmbər! Bir görə edin mənim onları cəzalandırmağım necə oldu? Məyər olar başları üstündə səhv çəkib qanad çalaraq, qanadlarını açıb yumaraq uçan uçları görmürlərmi? Onları göydəncaq rəhman olan Allah saxlayır. Həqiqətən o, hər şeyi görəndir. Yaxıd bu əsgərləriniz, köməkçiləriniz kimdir ki, onlar sizi rəhmanın əzabından qutara bilsinlər. Bəndələri Allahın əzabından çəkəyir. Onun özündən başqa heç kəs qilas edə bilməz. Kafirlər sadəcə olaraq aldanmaqdadırlar. Əgər Allah öz rüzisini kəssə, sizə kim rüzi verə bilər? Xeyr, onlar cahillikləri üzündən, dik başlıqdan və haqqa nifrət etməkdən əl çəkmirlər. Elə isə, küfrü ucbatından üzü üstə sürünən daha haq yoldadır, yoxsa düz yolda düz gedən? Ya Peyğəmbər, De, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən odur. Allahın neymətlərinə nə az şükr edirsiniz. De, sizi yeryüzünə yayıb səpələyən odur. Qiyamət günü onun hüzuruna toplanacaqsız. Onlar müşriklər deyirlər. Əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görəy, bu vəəd, haqq hesab, cəza, nə vaxt yerinə yetəcəkdir. De, onu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Mən isə ancaq sizi Allahın əzabı ilə açıq aşkar qorxudan bir Peyğəmbərəm. Şafirlər, əzabın yaxınlaşdığını gördüyüları zaman üzləri eybəcər kökə düşəcək. Və onlara, sizin dünyada istədiyiniz və həmişə istezə edib inanmadığınız əzab budur deyiləcəkdir. Ya Peyğəmbər, bu müşriklərə de, Bir deyin görək, İstər Allah məni Və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, İstərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin. Siz kafirləri, Şiddətli əzabdan, Allahın əzabından kim qutara biləb? De, O bizim iman gətirdiyimiz Və təvəkkül etdiyimiz rəhmandır. Kimin haq yoldan, Açıq aydın azmış olduğunu, Tezli ilə biləcəksiniz. De, Bir söyleyin görək, əgər suyunuz yerin dibina batıb getsə, Allahdan başqa kim sizə axar su gətirə bilər?